Не сталося, та не в порожні прийшла відповіла Анелька і заходилася розсупонювати бесаги. Вийняла майже нові юхтові чоботи, вишивану сорочку і дві тернові хустки. Зверху поклала аж три бокасті штофи самогону. Гов, жінко, радісно вигукнув процун. Тут цілий скарб. Важив у руках чоботи, потім, не взуваючи, примірив їх до своїх ніг. «Як раз на мої ноги!» – сказав задоволено. «Лише чомусь від них трупом тхне!» – спитав підозріло. На вишиваній сороці помітив біля пазухи заштопану дірочку. «Кошуля теж ж мертвих?» «Може, ж з мертвих!» – не стала заперечувати Анелька. «Де тепер нове візьмеш? Я коли збиралася до вас, то подумала, що воно вам знадобиться. Чим іншим віддячу?» Процун підняв застережливу руку. «Почекай!» Промовив Суворо. Я тут, мой жінко, не за плату сиджу, я тут за присяжений сидіти. Так мені на роду написано. А якщо вже хочеш платити, то не мертвецькими чобітьми. Маєш бо щось краще, живе й гаряче. Гоже ти, молодичко, облизував губи й поплескував анельку по коліні. Її брали дрижаки. Не бійся, промовив заспокійливо. Ось побачиш, як любо буде. Я чула. Про вас оповідають ружне, про те, що маєте дар допомагати людям. Анелька пропустила мимовух натяк на особливу плату. А чим злякав? Чула жінка, яку саме поміч надаю людям. Процун не витримав і таке взув чоботи на босу ногу і кружляв, притоптуючи задоволено навкруги ватри. Ані в року чоботи, саме раз бив хворостиною по халяві. «Мусиш, мій жінко, знати, що я не ворожбит, не кидаю на карти, не причаровую дівкам легінів, не насилаю порчу на маржину і не варю зілля комусь на здоров'я або ж на погибель». Процун припинив свій танець, став навпроти анельки і згори шпилив її своїми жовтими очиськами. Руді щетеністі вуса і волохаті бровища ворушилися, я анельці здавалося, що то повзли по його лиці тлусті гусениці. «Ти ж бо видиш, як я маюся тут на відлюдді. Бачиш, багачись, кохай, не смере дне. Його кінське лице кривилося злою посмішкою. «Ну так, гриби тут усі мої, ягоди також, бо хто неї гриби збирає? Воду маю». Де в зимі у сельця лапаю Вважай паную Останнім часом ніхто чомусь Не квапиться до мене за поміччю Навіть совіти і хлопці-бандерівці Окружно мене обходять І знаєш, жінко, чому? Бо час мене вивів поза людське коло Бо я нібито є І мене водночас нема Думаю, що люди нині шукають Помочі для добра А я вчитель зла ти це мусиш знати, якщо вже прийшла до мене Процун присів на пеньок біля вогню І голими руками поправляв недопалки Полум'я сердито пирскнулось під його долоню гору І обдало анельку гарячим духом Вона зрештою не відчула, як вогонь облизав коліна Була придавлена, немов каменем Процуновим признанням Дарма, що наперед, була до нього приготовлена я вже жінкою не пам'ятаю, коли і хто приходив до мене Та я не дивуюся Злої без моєї помочі суть не поскрізь Нема потреби його нарочито викохувати Процунці див слова журливо Очі, ціле обличчя його пригасло Він, мов би, занурювався в себе і сам собою журився Нема, отже, й потреби в моєму животінні, у моїй науці Якось люди обходяться без процуна «Ну, даремно ви, а я ось потребую вас», – заперечила запальна анелька. «Хочу навчитися, хочу вміти. Навчіть». Мала охоту навпростець випрошувати. «Навчіть робити злу ворожбу, насилати порчу, каліцтва, смерть. Навчіть плекати помсту». Одначе не докінчила, спохопилася на півслові. Нащо тобі того? Моя наука – це як прокляття». Майже простогнав процун, будеш його носити в собі ціле життя і, напевно, після смерті присудять тобі покуту до кінця світу. Це страшно, жінко, це тяжко.